— Вольга! — Олега по-київському, — сказав, посміхаючись дажбог. І знову низько нагнувся над землею, до чогось придивлявся, ворушив пухленькими по-дитячому вустами. — Що ти там побачив, дядечку? — прихилилась до нього Леля. — Тихо, я читаю. Ось у храмі, що поставив оскольд, сидить священник і лівою рукою виводить слова на пергаменті. — Що ж в тих словах? Якась мудрість? Зацікавилась жива. А ось що. В літо 882-е від народження Христа і сів Олег княжити в Києві, і рече Олег, це буде мати градам руським. Чуєте? Київ залишається найпершим градом у слов'ян, матір'ю усіх городів. Усі замовкли. Отже, хоч і випхали вони Перуна, його земля лишилася головною. Його град Полянський стає віднині для всіх матір'ю, а як же їхні землі і гради? Та значить, даремно сварилися з перуном? Люди на землі зробили по-своєму, але чому так? Я не згоден із цим, вперто трусунув білим гладеньким волоссям, що спадало до пліч світовид. Чому Київ? Я теж, обурився стрибок. Ну, як вам це пояснити, покрутив головою Даш бог Ярило, і не розібрати, він за чи проти Києва. Батько Рідо двернувся від них і ні до кого сказав. За правдою життя, і на стезі її нема смерті. О, чули, як учено заговорив наш вітець? Та про яку правду мова? Про скольдову правду, про Київ. Як би там не було, а Перун створив свою державу. «І в цьому найбільша правда життя!» Мовчало віче. Негаразд вийшло в родині великого бога світу Рода. І тоді старий рід спустився на своїй хмарі-оболонці до землі, торкнувся нею в Київський гір і покликав до себе Ольга. Той саме виїздив із воріт княжого двору, а за ним сунула тьма псарів, сокольничих, загонщиків, бояр, дружинників. Пускали в небо соколів – Сунули на лови. Пощо батьківш тут, відважний, муже? Чи вже своїх богів забув, що прийшов у чужі уділи? Олег хитнувся в сідлі, взявся в боки. А ти хто примружив одне око народа, ніби й справді не впізнав верховного повелителя світу? Рід я. От хто? Бог. Пощо не чекаєш від свого бога покровителя благості й дару влади, а сам свавільно захопив усе чуже? «Чекати? Ха-ха!» – зариготав Олік. «Хіба є черв'як чи пацюк, щоб чекати? Або хіба курка, що знесе яйця? Я сам добуваю те, чого жадаю, і ти, отче, не втручайся в мої справи. Іди і спи собі, не заважай мені. Ми тут із синами твоїми Хорсом і Перуном якось самі полагодимо». Рід аж зайшовся кашлем від такої зухвалості. «Таке Перун говорив правду». Нині люди, як ті боги, самі все вирішують, на себе покладаються, на богів уже не зважають. І ще одна істина відкрилась родові – владарюють не мудрі, а зухвалі. Старий рід зітхнув і тільки тоді запримітив на корогві Олегових сокольничих лик свого сина Хорса. Той хитрець і мовчун гордовито пнув свої груди в небеса. Ба, а ці люди самі обрали собі Бога. Перевернувся світ, стає незбагненним. Краще подалі від нього. Не мав що робити тут. Піднявся до своїх небесних чертогів і розтанув в імлі. Зрештою, Хорс також його кревний. Отже... Родове ім'я пануватиме на цій землі. Та й справа Аскольдова не загинула. Полянська держава житиме. Родові можна спокійно забиратися на піч і ні про що не думати. Над київськими кручами знову летіли білі лебеді. Летіли на ясні зорі, на тихі води. З-під хмар падали на них запущені вправною рукою мисливців рароги соколи. Ловили білих лебедиць, вбивали і каменем кидали на землю. Та це не збивало лебедині стаї зі свого шляху, вони зіймалися вище, крила їхні лопотіли пружніше, політ ставав стрімкішим. Бо летіли на поклик життя рідної землі в її надійні обійми, і ніхто не міг зупинити того стрімкого лету. Кінець озвученої книги